Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ayo ikhwatu fillah wa asyro muslimin rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah wa bi taala dengan semata-mata izin dari Allah subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan Keterangan Asyik Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullahu ta'ala Terkait dengan Surut la ilaha illallah yaitu syarat-syarat La ilaha illallah Kita telah membacakan Syarat yang pertama Kedua dan ketiga Kita ulangi secara singkat syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah adalah alilmu ilmu bimaknaha wajib berilmu terhadap makna kalimat la ilaha illallah tersebut karena itu adalah perintah dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran fa'alam annahu la ilaha illallah berilmulah tentang la ilaha illallah demikian pula Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man matta wa huwa ya'lam anna la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berilmu tentang la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Muslim. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Tentang orang-orang yang Mempersaksikan La ilaha illallah Dari kalangan Para malaikah nah, Allah Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Mempersaksikan terhadap dirinya sendiri Tentang kalimat La ilaha illallah tersebut di dalam firman-Nya syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisth Allah mempersaksikan terhadap dirinya la ilaha illallah dan juga para malaikat-malaikatnya dan orang-orang yang berilmu wa ulul ilm qa'iman bil qisth persaksian yang benar Maka Allah Ta'ala ketika menggandengkan Persaksian la ilaha illallah Setelah dirinya sendiri jalla wa'ala Kemudian Allah Menggandengkan persaksian itu Dengan para malaikah dan orang-orang yang berilmu Yang menunjukkan bahwa Orang-orang yang berilmu benar-benar mengetahui tentang kalimat tersebut, La ilaha illallah, dan menunjukkan akan keagungan kalimat La ilaha illallah tersebut yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, dari syarat La ilaha illallah, al yakin al-munafil, syaqh. Jadi, al-ilmu al munafilil lil-jahal. Syarat ilmu adalah berlawanan dengan lawannya adalah kejahilan. Yang kedua, al-yakin lawannya adalah asyak as keraguan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Innamal mu'minunan ladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim visabilillah. Ulaikahumus sadiqoon. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sumbalam yertabu. Kemudian mereka tidak ragu dalam persaksian dalam keimanan mereka, yaitu keimanan terhadap Allah dan Rasulnya yang merupakan kandungan dari kalimat La ilaha illallah wa an Muhammadan Rasulullah. Kemudian mereka berjihad. Dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itulah orang-orang yang jujur Nah maka Mereka Allah ta'ala mengatakan Lam yartabu Ia ni lam yasyukku Mereka tidak ragu sedikit pun Ia mereka penuh dengan keyakinan Di dalam keimanan mereka terhadap Allah dan Rasulnya Demikian pula Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim orang-orang yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah la yalqa Allah bihi ma 'abdun ghairu syaqin fayuhjabu 'anil jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang hamba yang mempersaksikan dua kalimat tersebut Syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah di dalam persaksiannya dia tidak ragu sedikit pun tidaklah dia berjumpa kepada Allah melainkan masuk ke dalam surga. Naam, tidak terhijabi dari surga sedikit pun, yakni mereka pasti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia berilmu tentang la ilaha illallah dan ghairu syakin. Yakin dan tidak ada keraguan Sedikit pun Kemudian yang ketiga Dari syarat La ilaha illallah adalah al-kabul Limaktadotsu hadihil al kalimah Biqolbihi walisanihi Iaitu penerimaan yang sempurna Terhadap Kandungan kalimat tersebut Penerimaan dengan Kolbu dan lisan nah, Kita menerima dengan hati ini Dan mengucapkannya dengan lisan oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menghikayatkan Di dalam Al-Quran Dalam surah as saffat Tentang musyrikun Yang tidak mau menerima Kalimat La ilaha illallah tersebut Ketika mereka Diperintah disuruh untuk mengucapkan La ilaha illallah Iza qila lahum kulu Iza qila lahum, la illallah Yastakbirun Wahyakuluna, ainna latariku alihati nalisairim majnoon. Ketika mereka disuruh mengucapkan la ilahaillallah ya stuckbirun mereka sombong, tidak mau mereka mengucapkannya dan mereka mengatakan apakah kita kami meninggalkan sesembahan nenek nenek moyang kami karena hanya semata mata seorang penyair yang gila. Yang dia maksudkan adalah Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min dhalik Nah Maka demikian Mushrikun Tidak mahu mengucapkan La ilaha illallah Karena mereka menolak Konsekuensi kandungan Yang terdapat di dalamnya Yaitu harus meninggalkan Cara-cara Peribadatan mereka Yang mengandung kesyirikan yaitu beribadah melalui perantara-perantara. Naam, baik itu pohon atau bebatuan atau patung-patung, Lata, -patung. Uzza, Manat dan sebagainya. Naam, mereka harus meninggalkannya Kerana mereka tahu konsekuensi yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Nah, kapan mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, mau mengikhlaskan ibadah itu seperti yang kita telah jelaskan, sebagaimana firman Allah di dalam Al Quran, fa idah roki bu filful kida awal lah hamuklisin ala hodin falah mana bar idahum yusriku. Yaitu ketika mereka mengalami masa genting, marah bahaya, musibah yang menimpa diri mereka serta mereka mereka mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi ketika mereka kembali selamat, diselamatkan oleh Allah ta'ala ke darat maka mereka kembali lagi melakukan kesyirikan-kesyirikan tersebut dan menolak kembali kalimat la ilaha illallah yang mereka diperintahkan untuk mengucapkannya Naam demikian musyrikun. Kemudian berkata penulis rahimahullahu taala menukilkan hadis nabi kita sallallahu alaihi wa alihi terkait dengan syarat yang ketiga ini adalah syarat penerimaan. Segala apa yang terkandung di dalam kalimat tersebut nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda umirtu an uqatilannasa hatta ia qulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asma minni malahu wa nafsahu illa bihaqqil islam wa hisabuhu ala Allah azza wa jal Hadis ini dalam riwayat Bukhari Muslim terdapat perbedaan lafaz Dalam riwayat yang dinukilkan oleh Asy-Syeikh di sini Naam tidak terdapat perintah menegakkan sholat dan zakat yaitu hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja kata nabi sallallahu alaihi wasallam aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah maka barang siapa yang mengucapkannya faqad asama minni malahu wa nafsahu sungguh telah terpelihara dariku hartanya dan jiwanya dalam riwayat faqad asroma minni dima'ahum wa amwalahum terpelihara darahnya dan hartanya illa bihaqqil islam kecuali dengan hak islam wahisabuhum 'ala allahi dan hisabnya kembali kepada Allah azza nah, wa ini lafat yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah di dalam lafat yang lain yang lebih lengkap Terdapat tambahan Umirtu an nuqatilannasa hatta hatta yashhadu an la wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah Fa fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'alallahi ta'ala Kata Nabi aku diperintah untuk memerangi manusia Hingga mereka mau mengucap, mempersaksikan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Barang siapa yang mengucapkannya, mempersaksikannya, sungguh terjaga, terpelihara darahnya dan hartanya. Kecuali hak islam dan hisapnya kembali kepada Allah azza wa Para ulama kita menjelaskan, seperti al-imam An Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam menjelaskan hadis ini kata beliau <coughs> bahawa, dalam lafaz yang tidak terdapat iqomus shalah dan itauz zakah karena memang pada dasarnya seseorang kafir yang diperintah oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka sampai mereka masuk ke dalam Islam Nah, itu cukup ketika mereka Mau mengucapkan syahada La ilaha Wa anna muhammadan rasulullah Naam Cukup dia telah islam Adapun setelah itu Perintah untuk solat dan zakat Adalah merupakan konsekuensi Setelahnya Ketika dia telah mengucapkan Syahada la ilaha Wa anna muhammadan rasulullah Berarti dia telah masuk Islam Maka tidak boleh diperangi Setelah dia masuk ke dalam Islam Maka diajarkanlah kepada dia Konsekuensi-konsekuensi Yang terkandung dari kalimat tersebut Di antaranya adalah Setelah yang terpenting Setelah dua kalimat tersebut adalah Iqomus sholah Kemudian ita'uzzaqah Menegakkan sholat Dan menunaikan Az-Zakah Naam Maka Di dalam lafad yang kedua Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Menyatakan Menyandarkan dengan Yukimus Salat wa Yutuz Zakah Setelah mengucapkan syahada La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Kemudian mereka menegakkan Salat dan menunaikan zakat Maka sungguh terpelihara Darah dan harta mereka. Nah. Artinya barakalofikum. Seseorang yang telah masuk ke dalam Islam. Dia. Setelah. Memahami. Kalimat la ilaha illallah. Wa anna muhammadan rasulullah. Maka. Berikutnya adalah wajib. Untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jika dia tidak mau menegakkannya keduanya. Maka datang perintah yang kedua untuk memeranginya. Sebagaimana dalam lafad yang telah kita sebutkan ini. Berbeda dengan puasa dan haji. Nah, puasa dan haji kata Imam An-Nawawi Rahimahullah, <tuh> seseorang yang tidak menegakkannya, dia tidak diperintah untuk diperangi. Naam. Kecuali jika dia mengingkari wajibnya. Naam. Tetapi jika dia meyakini kewajibannya, lalu dia meninggalkannya, maka dia tidak wajib diperangi. Naam tetapi didakwahi. Naam. Untuk kemudian dia mau menegakkannya. Mau melakukannya. Naam. Dan di sepantasnya bagi hakim pemerintah dalam hal ini untuk menasehatinya dan mengancamnya. Naam. Karena dia merupakan bagian dari rukun-rukun Islam. Dari, dari lima rukun Islam. Akan tetapi hukum keterkaitan dengan peperangan maka yang digantung yang dikaitkan dengan wajib memeranginya adalah perintah menegakkan solat dan azzakah. Oleh karena itu barakallahu fikum Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di zaman beliau setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerangi Mani uz Zakah orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat diperangi oleh beliau Abu Bakar radhiyallahu taalaanu sampai-sampai Umar bin Khattab datang kepada beliau dan protes dengan menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan Yang kita bacakan ini. Ndaam beliau mengatakan Bukankah Rasulullah mengatakan Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah bukankah mereka itu telah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah naam berarti terpelihara darahnya maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ya membantah sahabat Abu Umar bin Khattab radhiyallahu tal'anhu anhu naam Sehingga beliau terus memerangi mereka orang-orang yang tidak mau menunaikan azzakah, sehingga mereka terbunuh barakahlovikom. Namm. Dan di sini menunjukkan individu sahabah mungkin bisa salah. Nah, sebagaimana di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu mungkin belum sampai riwayat yang kedua kepada beliau dan telah sampai pada Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu sehingga beliau datang kepada Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu protes dengan perlakuan sikap beliau Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu dalam memerangi mani uzzakah iaitu orang-orang yang mencegah untuk mengeluarkan azzakah. Naam. Maka riwayat yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan setelah persaksian dua kalimat syahada lailaha illallah yaitu dengan menegakkan As-salah dan menunaikan azzakah. Naam, demikian barakallahu Walhasil jika seorang Muslim, jika seorang kafir mengucapkan La ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah maka sah Islamnya. Wajib diajari sebagaimana sabda Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam kepada sahabat mu'ad bin Jabal ketika beliau dikirim ke Yaman, diutus ke Yaman untuk berdakwah. Faliyakun awalamatadahuhum ilai shahada La ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Yang pertama kali engkau dakwakan adalah dua kalimat syahada. Naam. Jika mereka menerima, maka fa'alimhu fardas-salah. Ajarkan kepada mereka fardunya sholat. Jika mereka menerima, ajarkan kepada mereka azzakah dan seterusnya. Naam. Demikian barakallahu hikm. Sehingga orang yang telah masuk ke dalam Islam Maka pada dirinya Wajib Untuk menegakkan Assalah dan menunaikan Azzaqah hingga Terpelihara darah Dan hartanya Jika tidak Maka wajib Untuk diperangi Sampai dia mau menegakkan Keduanya yaitu Assalah dan Azzaqah Demikian Allah Taala alamu bersama. Kemudian, sambda Nabi saw dalam hadis yang mulia ini, ilah bi Islam kecuali haknya Islam dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekh Soleh bin Abdul Aziz al alusyekh, juga ibnu Thaemin rahimahom Allah Taala. Bahawa yang dimaksud di sini adalah hakul Islam adalah wajibatul Islam yaitu kewajiban-kewajiban Islam. Naam. Orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam menegakkan rukun-rukun Islam dan seterusnya dia pun wajib menegakkan segala bentuk-bentuk kewajiban dalam Islam. Karena Kewajiban-kewajiban Islam Tidak terbatas hanya kepada Rukun Islam saja Tetapi mencakup seluruh Hukum-hukum yang lainnya Naam Ya, Kemudian setelah mereka Menegakkannya Jika mereka Menegakkan dengan benar Dengan sempurna Tidak ada kemunafikan di dalam kalbu mereka maka fabihi wanikmah alhamdulillah tetapi jika mereka menegakkannya terdapat kemunafikan di dalam kalbunya sebagaimana kaum munafikun menampakkan Islam namun menyembunyikan kekufuran maka hisabuhum alallah kata nabi sallallahu alaihi hisabnya mereka di sisi Allah subhanahu wa taala maksudnya kita sebagai muslim Menerima secara zahir Keislamannya Dan apa yang dia tegakkan dari Amalan-amalan yang nampak Dari islam Adapun hatinya Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menghisapnya Demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Bersikap terhadap kaum munafikun Di zamannya nah, Yang juga dia ikut Dalam pasukan perang Ikut serta di tengah-tengah softnya kaum Muslimin para mujahidin, namun mereka munafikun dan Rasulullah Sallam bermuamalah dengan lahir dohir yang mereka tunjukkan. Adapun hatinya, Rasulullah menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga suatu saat ketika seorang sahabat dalam salah satu perang membunuh seorang, hendak membunuh seorang kafir yang telah terjatuh. Kemudian kafir itu mengucapkan La ilaha illallah. Naam. Dalam rangka dia berlindung dari kematian. Maka Nabi SAW, maka sahabat tersebut menilai bahawa si kafir tadi mengucapkan La ilaha illallah. Wa anna Muhammad dan Rasulullah hanyalah semata-mata untuk berlindung dari kematian. Maka sahabat itu membunuh kafir tersebut dan berita itu sampai kepada nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat tersebut. Nabi kita sallallahu sallam menegur sahabat tersebut dan menyatakan, "Apakah engkau telah membelah dadanya?" Naam, kata beliau kaifa taf'alu biha idza jaa' yuhajju biha yaumul qiyamah. Bagaimana engkau berbuat apabila dia datang orang tersebut dia berhujjah di hadapan Allah di hari kiamat bahwa dia telah mengucapkan lailaha illallah tapi dia tetap dibunuh. Naam, maksudnya apakah engkau mengetahui isi hatinya bahwa dia itu mengucapkan kalimat lailaha illallah adalah murni untuk berlindung dari kematian. Sementara hati itu hanya milik Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui. Seluruh hati-hati hambanya. Maka di sini menunjukkan. Barakallahu fikum. Bahwa ahlus sunnati wal jamaah. Muslim. Menyikapi seseorang. Di atas dohirnya. Adapun hatinya. Kita serahkan kepada Allah. Barakallahu fikum. Walaupun. Di sangkaan kita yang dominan Bahwa orang ini Hanya semata-mata Berlindung dari kematian Dia terdapat kemunafikan padanya Tapi Kita beramal dengan Lahiriahnya Apa yang kita lihat dan yang kita dengarkan Barakalofikum Kecuali Ada bukti yang jelas ya Seperti misalnya Orang yang berzina ada empat orang saksi yang jelas yang melihat timba masuk sumur barulah hukum itu ditegakkan ya yani rajam barakallahu hikm tapi jika tidak terpenuhi empat saksi yang melihat timba masuk sumur maka tidak boleh ditegakkan hukum rajam, tidak boleh dibunuh nah azani az tersebut karena tidak ada bukti berdasarkan Syariatul Islam. Nam kecuali kalau orang itu dengan sadar dia mengaku sendiri untuk di, karena sebab dalam rangka bertobat dia mengaku tanpa ada saksi dan dia bukan orang yang gila maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tenggang waktu beberapa hari untuk memikirkan sebaik-baiknya pengakuan dia itu jujur. Dalam rangka dia bertobat kepada Allah, maka tidak langsung ditegakkan hukum rajam. Sampai beberapa hari lamanya, kemudian dia tetap pada pendiriannya, maka berarti itu benar. Dan itu bukti untuk ditegakkan hukum had pada diri orang tersebut. Demikian Barakallahu Fikm. <tuh> Sehingga Nabi SAW di zaman beliau, beliau mengetahui orang-orang munafiqun dengan ciri-cirinya. Tapi beliau bermuamalah dengan lahiriahnya. Nah, Rasulullah SAW memiliki sahabat pemilik rahasia iaitu sahabat Hudhaifa Ibn Yaman. Sehingga yang mengetahui nama-nama munafiqun hanyalah sahabat Hudhaifa Ibn Yaman. Nah, yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, ya ciri-ciri dan tanda-tandanya. Nah, dan Sahabat Hudhayfah bin Dilayman Merahasiakannya sehingga Umar bin Khattab pada suatu saat beliau khawatir kalau beliau terdapat dalam catatan Hudhayfah bin Dilayman bahawa dia adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri kemunafikan. Maka dia datang kepada Hudzaifah menanyakannya Barakallahu fikum. Di sini menunjukkan sikap tawadhu dan rendah hatinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala manusia yang terbaik di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul dan setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. akan tetapi beliau khawatir kalau pada dirinya terdapat kemunafikan. Sehingga dia datang kepada sahabat Hudzaifah menanyakan, "Jangan sampai nama dia terdapat dalam catatan sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma." Naam, maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari sifat annifaq. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian ikhwan fillah azzakumullah. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim Yang Terkait dengan Apa sisi pendalilannya di sini, Yaitu syarat La ilaha illallah Yang ketiga Nah Syarat la ilaha illallah yang ketiga adalah Al-Qabul Yaitu menerima Apa yang terkandung Dari kalimat La ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Naam Sisi pendalilannya Barakalafikum Sabda Nabi Sallallahu SAW bahwa aku diperintah Untuk memerangi manusia Hingga mereka mau Mempersaksikan La ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Dan mereka setelah itu Menegakkan sholat menunaikan zakat Maka dengan sebab itu terpelihara darah dan harta mereka. Kecuali haknya Islam dan hisap mereka terhadap Allah Azza wa Jal. Di sini menunjukkan sisi pendalilannya bahwasanya wajib kita menerima syahadatain. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan seluruh konsekuensi yang terdapat di dalamnya. Terutama yaitu menegakkan as-salat menunaikan zakat dan seluruh kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. 6. Kemudian yang keempat barakallahu fikum dari syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyadu wal istislam lima dalalat alaihi. Qalallahu taala wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Yaitu tunduk dan berserah diri terhadap apa yang Terkandung dalam kalimat La ilaha illallah Tunduk dan istislam Yakni berserah diri Dengan seluruh Apa yang terdapat terkandung di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surah Az-Zumar Dan yang lainnya Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu Bertaubatlah, Berinabalah kembalilah Kepada Rabb kalian Wa aslimu lahu Dan tunduklah terhadapnya Naam. Yani aslimu lahu tunduklah terhadapnya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan barakallahu fikum kalimat aslimu di Iaitu yakni istislam. Islam. Ya, Islam bermakna dua. Islam yang umum dan Islam yang khusus. Islam yang umum adalah bermakna tauhid, la ilaha illallah. Dan Islam yang khusus adalah Islam agama Islam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW dengan seluruh hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Maka wajib kita berislam kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tertinggi dari Islam ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kita wajib tunduk dengannya, patuh terhadapnya. Naam lawannya adalah al-inqiyad Iaitu lawannya peng, pembangkangan ya al al al-ilhad ya membangkang tidak mau tunduk tidak mau menjalankan apa yang terkandung yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Naam ini syarat yang keempat barakallahu fikum kemudian <tuh> Syarat yang kelima. Kata Syekh rahimahullah taala as-sidqu al-munafi lil kadhib. Yaitu kejujuran yang menafikan kedustaan. Jadi lawan daripada as-sidqu adalah al-kadzib. Ya, lawannya dusta, tidak mendustakan. Ya, apapun yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Setelah menerima tunduk sepenuhnya dan jujur tidak ada kedustaan wa huwa ayaquluha ayaqulaha sidqan dia mengucapkan kalimat tersebut jujur dari lubuk hatinya tidak ada kedustaan sedikit pun kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Ankabut Alif Lam Mim Ahasiban Nasi an yutruk an yakuulu, amanna wohum la yuftanun. Walla qadufatannaaladina min qablihim, fala yaglamanallahuladina sodaku, wallayaglamanalkaribin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan untuk mengucapkan amanna kami beriman, tapi mereka tidak diuji oleh Allah, iaitu dengan konsekuensi-konsekuensi pengakuan iman pasti ada ujiannya. Apa tujuan dari ujian tersebut? Allah katakan, "Walau qadafatanna ladina min qablihim, benar-benar kami telah menguji orang-orang sebelum mereka." Yaitu "falyalamanannallahu ladina sodaku. agar Allah benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan Allah benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang dusta. Naam, demikian. Barakallahu fikum. Dan ayat yang semisal dengan ini Banyak di dalam ayat Dalam Al-Quranul Karim nah, Allah subhanahu wa ta'ala Memberi ujian Untuk dibedakan Orang-orang yang jujur dari yang dusta Orang-orang yang baik dari yang buruk nah, Allah subhanahu ta'ala A'lamu bersawab Karena adhanul isya' telah Tiba Maka lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita cukupkan dengan kefarah majlis Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semua Subhanakallahumabihamdik Shaduallala ilah ilah anta Astaghfirullah wa tubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh